ברוכים הבאים לפודקאסט הקרב השבועי, פודקאסט של שני סטודנטים שנאבקים בחיים הרגילים שלהם וגם במשחקים שבהם הם נאלצים או רוצים לשחק. נאלצים. בואו נתחיל. אהבתי את הנאלצים. אתה אוהב שיא ביקורות אז אתה יותר נאלץ ממני לפחות. משתדל, כן. היי, אני לידור. אני אלי. אנחנו בעצם, יש לנו בעצם כמה פינות. לך משהו שצריך להוריד בעריכה. כן, אחר כך נראה איך עושים את זה. הפינה הראשונה שלנו היא בעצם okay. כל אחד מה שהוא שיחק במהלך השבוע. אוקיי. Okay. כל אחד יארח עוד פינה בתוך הפינה הזאת אולי, נראה מה יהיה. כן, פודקאסט נשאר, הרבה שקיעות. ואחרי זה יש לנו כל מיני חדשות ועדכונים על עולם המשחקים, עולם הגיימינג. בדיוק יעשה טיפה הטכנולוגיה, יש לו כל מיני דברים של וואוי שצריך לסכם, או שיומי, על הארץ. שיומי, שיומי. שיומי, סורי. <laughs> <Sorry. laughs> כל המיליארדים עכשיו יבואו אליי? כן, okay, ברור, ברור לא, במנהגים של הסינים, לא רק כסף. אה, אוקיי. טוב, אז מה אתה שיחקת השבוע האלי? אני רוצה לשמוע מה אתה שיחקת. אני? אה, אני השקעתי את זמני ב-dead sales, מדהים, משחק רוג לייק. הוא הקנטסלש? שנייה. רגע, מה? רוג או רוג אני לא יודע מה ההבדל. רוג לייק. מה ההבדל? רוג זה לא קיים. אה. ורוג זה צורך של משחק. נכון. אז כאילו... רוג לייק זה, זה בעצם רוג, אומר, זה, זה גם בעצם שהוא, רגע, רוג זה סוג של משחק או שזה השם של משחק, כי אני זוכר שמישהו הזדמנה לי פעם משהו, יש רוג לגאסי שזה משחק अכront, שדומה לדד לו... סיילס ję... ויש רוג לייק like שזה הסגנון משחק שזה בעצם אתה, מבוסס על רוג לגאסי, לא, לא לא זה ממש ג'אנר שלם של משחקים שהמטרה שלהם זה בדרך כלל משחקי דו מימדיים כשאתה רץ באיזה מבוך כזה אחר, יש לך מיליארד מפלצות ואתה עם מלא כלי נשק right. תוקש. לייק. Like. אבל בעצם זה לא בהכרח חייב להיות 2D סיילס קורונה. לא, לא, לא, יש בדרך. את uh, Enter the Gagion שהוא פחות או יותר כזה, ויש את uh, Bining of Isaac שהוא פחות או יותר כזה. כן, Bining of Isaac זה יותר פלטפורמה מ-Roglike. זה 2D, זה... כן, אבל... זה 3D. 2-Stick Shooter. נכון, אבל <אח> רוגלייק זה צלפורמה. בדרך כלל כאילו... כי... מזכיר משחקים ישנים כאלה, כי רוגלייק <אח> <אח> זה בדרך כלל יותר hack and slash, זה חייב כאילו <אח> לחרבות. ובאלגונלזיה <אח> <אח> כאילו <אח> כן, יש לך את הסכין המטומטם הזה שאתה משגר קדימה, ומנסה <אח> לתקוף אויבים שלא עושה כלום, אתה לא בדיוק נלחם עם חרבות ודברים כאלה. מה אתה חושב, אדוני? וואו, יותר מדי דברים, המשחק מדהים. בוא נתחיל מזה שהוא... סופר קשה, אם אתם עם משחקים קשים ומהירים, הוא נהדר. הוא לא מזמן יצא מהבית הרשמית בשמיני לאוגוסט, הוא נראה מדהים, מחקו לי את השמירות, אני קצת מבואס על זה, התקדמתי הרבה. כמה שעות הלכה לפני כן? חמישים מחקו לי חמישים שעות של משחקיות. והגעת לסוף בעצם? בתוך מה שהיה שם? אתה מגיע כמה, לפעמים כן, לפעמים לא, כי בהתחלה בביתא לא בכלל סוף, אז לא יודעת, ואין לך גם את הסיפור שעכשיו הוסיפו, שזה בעצם כל מיני דברים קטנים שאתה מנסה להבין את העולם, אבל כן, הגעתי וסיימתי את המשחק כמה פעמים, ובעצם כל פעם שאתה מסיים את המשחק, אתה מקבל איזה נשמה אדומה מוזרה כזאת, שאתה יכול לראות את רמת הקושי ולפתוח דלתות סודיות מוזרות כאלה. אתה עושה כאילו כמו הניוגן פלאס כזה כל הזמן? לא בדיוק נוגן פלאס, זה פשוט תמשיך את אותו משחק עוד פעם ברמת קושי יותר קשה. כל פעם כאילו הקטע שאתה... אתה שמר את הציוד? לא. אה, זה לא נוגן פלאס, אוקיי. מה שקורה זה בעצם אתה חתיכת גו ירוק כזה, שנכנס okay. לתוך גופה. זו ההגדרה הכי מדויקת שאני יכול לעשות את הדבר הזה. אחרי זה יש לך איזה בחור ענקי כזה, שכולו זוהר בכחול, שבחר. היי, יש לך מבוך פה, תיכנס אליו. אוקיי, בסדר, ניכנס למבוך. גם יצא לך כל מיני סוכרות וכאלה? אה, לא, הוא לא מציע שום דבר, זה לא ברמה הזאת. סורי, מים? לא. עד כן, בקבוק גדול. נמחק את זה ת, אולי. תשמעו, בלי... לא תשמעו, לא יודע. אולי, נראה. ואז בעצם אתה מתחיל, אתה עובר את הדייט הראשונה, ואז אתה מתחיל ללמוד את המשחק. יש מסביבות, אני ראיתי לפחות 40 סוגים שונים של אויבים, שזה מטורף למשחק הזה. מעט, 40 סתם, סוגים. לא בלי, לא בלי. <laughs> <laughs> כל אחד מהם יש את המיוחדות שלו. במהלך אחרי זה יש לך כל מיני דחלילים כאלה שנותנים להם פאור-אפס, או שהם הופכים אותם לבלתי נראים, ואז אתה באסה, לך תמצא את האויבים שלך. או שהם נותנים להם שילד אה, זמני. ואז אתה צריך להרוס קודם את הטאוור, ואז להרוס את האויבים. אה, מה שמגניב במשחק הזה, זה בעצם, שאולי מאפשר, מאפשר לך משחקיות של 20 דקות כל רגע, אבל אתה לא באמת עוצר לשחק אי פעם בכלל. כאילו, אתמול שיחקתי עד 2 לפנות בוקר, עד שפשוט קרסתי. אה, כן, אה, ואז פשוט... זה ממש כיף, אני לא יודע איך להסביר את זה, אתה פשוט לומד טכניקות חדשות, אתה אוסף כל מיני, איך קוראים לזה? אתה אוסף כל מיני נשקים שונים ותוכניות לנשקים שונים שאתה צריך לפתוח אותם עם נשמות שאתה מקבל מחלק מאויבים. נכון, נכון. כן, כדי בכלל לשמור על התוכניות האלה, אתה צריך לעבור את השלב שרוב הזמן לא קורה. אין למה מה לעשות, ככל שאתה יותר מתקדם, נהיה יותר ויותר נדיר לקבל את התוכניות, אז אתה מקבל את המשלמים יותר מאוחרים, ואז לשרוד אותם זה 50-50. כן, גם אתה שיחקת בזה קצת, לא? ספוילר. אוקיי, אני שיחקתי לראשונה עכשיו על הפלייסטיישן 4, כי הוא יצא עכשיו על כל הפלטפורמות, בגלל שהוא יצא מהסטים Early Access. הוא יצא לXbox 1 וגם לסוויץ', הרבה אנשים עכשיו... <תולים> oh, switch, באמת? אומרים כאילו בגלל שזה two decides called פלטפורמר כזה אז זה ממש נהדר לסוויץ' כמו שאמרו עליו, כמו שאמרו גם על הולנט כשהוא יצא לסוויץ' mm -hmm. אמרו שזה מושלם לפלטפורמה ואני די אוהב גם את הפלטפורמה לדברים כאלה זה ממש נוח, אתה ליטרלי יכול ללחוץ על הכפתור של הכיבוי להשעיה ותוך שנייה אתה מחזיר את זה ולוחץ וממשיך לשחק אוי oh, זה נהדר נכון. אני מסכים, זה נהדר. אני באמת שיהיה לי סוויץ', אולי בעתיד הרחוק. תקנה, תקנה. קודם מדפסת לא תלמד. אל תשחק את כשהוא יצא למחשב בהתחלה, נכון? יחסית מוקדם, כן, קיבלתי אותו לביקורת, קיבלתי אותו עכשיו. אני גם, אני אוהב דברים כאלה, זה ממש את מטרו, את כוס אלוויני יותר, סימפוניה אוף דה אוי וואי, זה היה יפה כהדאי. אבל הנקודה שלי היא כזאת. אני עדיין לא עברתי את המסך השני, בוא נקרא לזה. את ה... ברגע שקופץ מין מפצת אליט, ככה זה ליטרלי נקרא, נקרא לזה בוס, אני לא מצליח לעבור אותו. עדיין? מתתי עד עכשיו שלוש פעמים. אה, אז אתה ממש בקושי שיחקת, כאילו שלוש ריצות, כאילו, עשרים דקות זה נחשב בקושי? אה, נכון. יש לו מין מכניקה כזאת שהוא מראה לכם ליטרלי כמה זמן שיחקתם גם. כן, וזה... כמה זמן הריצה? אני מניח שזה חשוב לאנשים מסוימים בז'אנר הרוגלייק? לא, לא. יש סיבה מעבר לכך, אני לא יודע אם נספיילר, נספיילר, נספיילר, מקסימום תסתם את האוזניים וספוילר. יש כל מיני חדרים שיש להם מה שקרה, סנד, סנד, וזה חשוב לזה? ויש צריך להגיע להם בזמן מסוים במהלך השלבים. אבל אי אפשר לדעת כמה זמן עד תהיה פתוחה מראש. לא. אפשר, זה כל, כל שלב זה בערך אותם זמנים, זה כאילו בין דקה וחצי ל-40 שניות שאתה צריך לסלם דאנג'ן, uh, שזה 40 שניות, זה קשה, כן, אתם מתקדמים. הדלת בנק... הזאת בכל מסך, אוקיי, אני לא אקרא לזה מסך, אני אקרא לזה עולם, סולאבה? פייר נאף. בעולם השני, הדלת הראשונה תמיד תהיה פתוחה באותו פרק זמן? כן. אבל המקום שלה לא תמיד זהה. כי העולמות משתנים בכל ריצה. בדיוק, כל ריצה בעצם הפעם מייצרת עצר מחדש, מה שמקשה לחלוטין. רגע, אז עוד לא פתחת שום דבר, כאילו לא... רגע, פתחתי רגע... כמה בלופרינטס, ופתחתי כל מיני שדרוגים של הסלזה הכחולים, בוא נקרא לזה ככה. אה, mm. עוד משהו ממש מגדים במשחק. בתחילת המשחק אתה רואה מלא מלא מלא צנצונות מעליך, של כל הנשקים האפשריים, אתה ממש כזה, אה, אני חייב את כולם, ויש שם איזה... לא יודע. זה ש... גם דרך mm. ממש יפה להראות את הפורגרשן שלך פיזית. כן. וגם ויזואלית. זה יותר כן. זה... מקורי, בוא נקרא לזה ככה מרשימה של V's שזה... או איקסים. זה די מאפן גם. זה כאילו ממש כאילו צנצונות זוהרות כאלה שאתה יכול אשכרה להתנגש בהם, ואז הן מתנדנדות יחד עם הנשקים. זה, זה ממש יפה מבחינת גם, גם... גם העיצוב הוויזואלי. כן. אתה yes. לא עושה UI בצורה של UI סטנדרטי של menus וכאלה. אתה מראה להם. את ה-UI שלך בתוך העולם. מול השפעים, כן. Um, זה אקסט ספוילר. זה גם כיף לקפוץ לתוך הציצונות, זה מתנגש כזה. <laughs> כן, ויש גם מלא חדרים סודיים, ויש עוד דבר שלא אצלנו. איך שוברים את הרצפה, יש כאילו, <laughs> נכון? יש את האלה ששוברים כן, קירות ודברים yeah. כאלה, איך שוברים את הרצפה? אני אעשה את המשחק הזה פעם, ועדיין לא קיבלתי שום יכולת של לשיבור רצפה. <laughs> זה מביך. כן, אבל... לא, לא. לך. לחלוטין, אבל כאילו בדקתי וכאילו אף אחד עדיין לא יודע, גם באינטרנט לא יודעים עד איך ישבור רצפה. גם אף אחד באינטרנט לא יודע? כן, זה מה שמגוחך, אולי זה צריך להיות מיליארד פעמים ולפתוח את הדרך, אתה מתחיל את המשחק, דרך אגב, שזה דלת ענקית כזו שתמיד נעולה, אף אחד עדיין לא פותח אותה, אין לאף אחד מושג לפותחים אותה. ה-Developers לא כאילו אתה ממש נכנס. לא, ה-Developers עדיין איך לפתוח They kept quiet on that thing, okay. אז יכול להיות שזה ספוילר ענקי. המקסימום uh, נשמות אדומות שראיתי שצריך כדי לציין את המשחק זה נראה לי 6 או 5. אוקיי, okay. okay. נשמות אדומות, בתסביר. Uh, יש לך okay. את הנשמות הכחולות שאתה משתמש בהן בעצם לשדרוג הנשקים ול... ולפתוח בעצם... יכולות מסוימות. ולפתוח יכולות מסוימות, למשל לא health ודברים כאלה. יכולות כאלה. מסוימות, מה נקרא לא, לזה? לא, אבל זה גם נשקים, לפתוח בלוטו נשק, אתה צריך לשתמש בנשמות כדי... קדם, okay, כן. okay. Uh, בנוסף לזה אם אתה מסיים את הבוס השני או השלישי אני לא בטוח יש לך עוד איזה בחור חדש פתאום מופיע לך? כן שהוא uh, יכול uh, לפתוח לך כאילו uh, נשקים יותר חזקים בתחילת המשחק כדי שתוכל להגיע בעצם לטיימזונס יותר מהר כי אתה לא יכול עם נשקים ברמה שלהם אין סיכוי להגיע לתוך דקה וחצי ויש כל מיני גם חדרים שאתה משתמש בעצם ב... אוקיי, הנשמות האדומות, מה שהם אומרות זה בעצם, אתה מגיע לסוף המשחק, אתה רואה את הפרס האחרון, בלה בלה בלה, איזה יופי, יש איזה מיני עלילה כזאתי, אה, אתה לומד איך להתנתק מהגוף שלך, שזה גם משהו מאוד מוזר. אוקיי. אוקיי. אוקיי. אז, אה, <laughs> הנשמות האדומות בעצם מאפשרות לך אה, לפתוח... אתה מסיים את המשחק, אתה מגיע לבוס האחרון, אתה הורג אותו, אתה מתנתק מהגוף שלך, חוזר לעולם אמיתי, אתה מחזיר את הנשמה האדומה ואז הנשמה האדומה הזאת בעצם מאפשרת לך רמות קושי יותר חדשות ולפתוח דלתות מוזרות שיש עליהן עיגולים ובתוכן יש זוועות עולם בעיקר. כן, אני פשוט מוסיף לך עוד בלופרינטס ודברים כאלה כדי להמשיך להגיע ל-100% שכולנו אוהבים. ואתה יכול לדעת בדיוק כמה מתוך הנשקים כבר יש לך? אתה יכול לספור אם אתה ממש רוצה. <laughs> מעבר לזה, לא, אין לך שום דרך לקנות כמה נשקים יש לך. זה קצת מתסכל לספור, כי יש לך, כמה צייצות יש שם? 70, לא יודע. אני לא ספרתי, <laughs> לא יודע. כן, יש שם כאילו ענקית של צנצנות. דרך אגב, ספוילר, אבל ספוילר נחמד, כי זה עזוב לכם, כשאתה מתחיל את המשחק, יש לך בלופרינט אחד שמתחדה ממש בהתחלה. ממש ממש בהתחלה. אתה uh, צריך פשוט, יש לך כזה אדג' קטן כזה שאתה יכול לקפוץ עליו, אז תקפוץ עליו, תקפוץ, עליו, תקפוץ על עוד אחד, תגלגל פנימה לתוך חדר, ואז יש לך חדר סוליישן. איפה זה בהתחלה? ממש בהתחלה. לא, תנ... על ת... מה אתה מדבר כשאתה מדבר על ההתחלה? איפה שאתה נוחת למטה מהצינור? אחרי שאתה מת, כשאתה מסיים את המשחק, אתה נוחת את הצינור, אתה נכנס לתוך הגופה הנחמדה שלך שמערכת אותך, אתה פשוט קופץ, הולך עד הסוף שמאלה, קופץ על, על אדג', יש okay, שם yeah. נראה לי חצי קשת נשק מאוד איטי אבל שיבושים לדי פעם. ננסה אוקיי. כן אוקיי. חוץ מזה לידר ומה שיחקת? התחלתי לשחק במשחק המהולל שכולם אוהבים מנסטר האנטר. וברוכים הבאים לבית הפינה היפנית שלנו. כן. Okay. הפינה לי מארח משחק יפני כלשהו. היי okay. אני אוהב okay. g וכל מיני שטויות כאלה מיפן. מי כן. Okay. אז... Uh, טוב, אני אספר מה... אני אנסה להתחיל את זה, ונראה מה אתה חושב. סבבה. כי אתה העיניים והפנים הטריות של ה-PC master race, כביכול, בעולם המשחקים היפניים. יש לי גם סוני, ובזכותך גם התחלתי לשחק יקוזה, אבל זה אחר כך, גם גם באמת התחלתי. יקוזה 6, קיבלתי אותו לריוויור. אבל זה די ישן כבר. מה זה די ישן? הוא יצא לפני שלושה חודשים, אדוניו, אני מקבל דברים לריווי גם לפני 40 שנה, אנשים רוצים שאני ארשום אז אני רושם, מה אכפת לי? אני מאכזב. לא, אל תשחק בעכשיו בשש. יש לך קודם את זירו ואז את קיוואמי, תשחק בשני דקות. אז אני אנסה לקבל אותם לריווי, אם לא לקנות. ותדחה אוקיי. אז... No spoilers for לא, לא, חס וחלילה. משחק מדהים. אלה ממש כבדים בעד שלהם, אז אני לא מתכוון. טוב, ספוילר קטן, <laughs> <laughs> נראה מי זה בכלל. Uh, uh, yeah. okay. אוקיי. אז, אז חוזרים ל-monster hunter. <laughs> כן, לידור אמר שהוא התחיל את מונסטר hunter. Okay. מי שלא יודע זה בעצם משחק שמיוצר ביפן, הנספור okay. הפינה היפנית. קפקום נראה לי נכון. כן, קפקום. קפקום בזמן האחרון התחילו לעשות הרבה פורטים למשחקים שלהם. יפן yes, uh, בכללי מתחילה להתפתח יותר לשוק המערבי. לא רק בקטע של פורטים לפי סידה, בכללי. יפנה מתחילה לייבא ולעשות לוקליזציה למשחקים שלהם. כן, גם EDF, לדוגמה. EDF, מה זה? EDF, earth defense force. Earth, נכון. משחק נכון. מדהים. אתה אוהב את הדברים האלה? ארבע אחד. זה כאילו שוטמאפ רנדומלי שבא לך להרוג חרקים ענקיים ואתה נהנה עם חברים שלך, אתה יודע? כאילו שיט אנד גיגלס. הוא נראה כל כך ג'אנקי, כאילו זה כל הקטע, כך, זה, כל זה... כך זה... לא מלוטש, שזה... יש גבול, אצלי לפחות. <laughs> <laughs> אני מבין למה אנשים נהנים מזה, אבל הוא כל כך לא נוטש שזה שובר לי את הניסיון תחשב על זה שאתה, את כאילו... את <laughs> שאתה רוצה כאילו דאונטיים <laughs> נחמד עם חברים, כאילו, טוב, שיחקנו משחקים כבדים, אנחנו פיתחנו עולמות וזה וזה וזה, בואו בוא סתם נרצח חרקים ענקיים, והוא די מאתגר האמתי הזה, yeah, בסדר. רק לא החדש, 4-1, לא יצא... 4-1, עם סקטה מגדו. אינסקטר המגנה הוא המדהים, החדש הוא זוויה. מזוויה כי יש לך אשכרה מחילות כאלה קטנות שאתה נכנס אליהן, וכל הנשקים שלך עושים area of damage, ואז אתה מת תמיד מהנשקים של עצמך. בוא שנייה. כן, סורי, חזרה למה. לא, לא, אין לי בעיה לגלוש, זה מה שהיה ברעיון של הפודקאסט שלנו. אבל זה לא החדש ביותר, נכון? מה שאתה מדבר עליו? אינסקטר המגנה, ארבע זה נראה לי החדש, זה מה שהגיע לפחות לארץ. אינסקט ו... ארמגנר זה, זה ה... היה שם. Mm -hmm. ולאיזה פלטפורם הוא יצא? Uh, הוא לא יצא לפלייסטיישן בארץ או באירופה, לא זה הגיע למחשב. אהה, כן, גם קיבל כן. לא, את okay. okay. זה. פורט של שוטר, אני יודע שבעתיד גם יצא עוד משהו שנקרא... שנראה הרבה יותר רציני מבחינה ויזואלית, אני לא יודע אם זה יצא גם, <שלוטה>, גם... כאילו... בארצות באמריקה. EDF מה? כאילו? הם עשו לזה... טריילר לפני שנתיים ב-3 אנשים כאילו וואו זה נראה פאקינג טוב עכשיו ואני רוצה לשחק בזה זה לא נראה כמו איזה שהוא שמחוברים בקושי. לא אתה מגזים זה לא נראה עד כדי כך. בסדר אמרתי בקושי הם מחוברים. כן אבל כאילו. בקושי. יש לך כל כך הרבה סוגי נשק ויש לך איזה ארבע סוגי דמויות שכל אחד מהם שונה כל כך לחלוטין. שוב, אתה יכול לשחק עם ארבע חברים ביחד, כל אחד יכול לקחת דמות אחרת, ואז אתה מציג כזה סופר גרופ כזה, וזה שאף כזה מגיע. סופר גרופ זה טוב. כן, סופר גרופ זה טוב. ואם יש לך פחד מחרקים, זה עוד יותר נחמד לראות את החבר שלך צועק מהצד הזה, אההה, נמלים על הקיות, אורי, נתושים. לא יודע, אני ממש, אתה חייב לעשות את זה, אפשר לעשות גם ביחד. אני אחשוב על זה? Yes, you will. מונסטר Okay. משחק שבו אתה בעצם צד מפלצות, זה די מסביר את עצמו. יש לך מין לופ כזה שחוזר לעצמו של לבחור מפלצת, אני צריך לצוד אותה, אתה יכול לעשות את זה בקורפ, בסינגל פלייר. Okay, זה grinding, נכון? זה... זה פחות grinding ממה שזה נשמע, כי הציוד שלך הוא בעצם ה שלך כביכול. אוקיי. Okay. אני עשיתי במרכאות, okay. כי אין באמת level. אתה כאילו משדרג את הציוד שלך וככה. נכון, משלכת. ככל שאתה משפר את הציוד, הסטטים שלך עולים, שאלה. או שיורדים, באיזה סט אתה לובש. Mm. עכשיו, הציוד שלך, אתה יוצר אותו בקרפטינג, על ידי זה שאתה תל... לוכד, או מביס את המפלצת, שאתה בוחר לצוד אותה. אז יש לך כל סטים... אתה מפלצות? כן. אתה יכול ללכוד, על ידי זה שאתה בעצם מביס אותן עד לרמה של צולעות ודברים כאלה, ואז אתה יכול... לעשות להן, euh, לזרוק עליהן מין פצצה של גז הרדמה, okay. ואז ללחוד אותן ברשת. So uh, זה פחות רייפי ממה שזה נשמע, <laughs> <לשמה, laughs> uh, על... כמו שדור מסביר, okay. אבל uh, כן טיפה רייפי, לא מדי. Okay. ואז אתה בעצם רואה, ואז אתה בעצם מקבל יותר גם uh, לוט מהמפלצת, וגם לוט יותר נדיר. Mm. אז הנשקים שלך, וה... ציוד שאתה לובש מאוד נראה כמו המפלצת שאתה לובד, צדת מגניב. אז uh, כל הסטים של הארמור ממש דומים למפלצות וגם נגרמת שם המפלצות שזה ממש מגניב uh, וזה בעצם לוב שחוזר <אח> על עצמה כל הזמן אני צריך את הציוד הזה אני עצוב את המפלצת הזאת כל הזמן נגיד שלוש או ארבע פעמים אבל זה פחות גריידי ממה שזה נשמע כי נשמע הקומבט ממש, ממש כיף. כילו... הקומבט ממש כיף, המפלצות ממש מעניינות, חדשות, אוקיי. ואתה גם מקבל כל מיני שינויים אוקיי. תוך כדי... יש לך חתול חמור. אה, נכון. שאתה יכול להוציא. הוא גם עוזר לך הרבה בהקרבות, הוא עושה לך הילינג והוא אוקיי. מסיח את המפלצת, הוא גם עושה גם דאמג'. באמת? כן. אולי. הוא עושה דאמג', הוא לא עושה גדול, <laughs> דאמג, <laughs> הוא לא עושה דאמג' <laughs> יותר מדי גדול ומשמעותי, <laughs> אבל הוא עושה... אוקיי, כי אני רק שיחה. אתה גם יכול לשים לו סטים שונים של ציוד, שזה גם מלא את הסטטים כמובן, ואת היכולות ריפוי. גם ככל שתשתמש בו יותר, בקרבות הוא יעשה לך יותר הילינג, הוא יעלה ברמות של ההילינג. שזה שימושי, כן. הילינג זה תמיד טוב, במיוחד שאתה משחק עם חברים. אני שיחקתי מההתחלה כשזה יצא לפלייסטיישן 4, זה יצא בפברואר פחות או יותר. יש לי על קרוב ל... 70 שעות משהו כזה אבל אני מכיר אנשים שמגיעים גם למאות שעות יש איזה שהיא יוטיברית יפנית איך לא שהגיעה ל 500 חולת נפש, כן, בתוך משהו כמו חודש. בסדר היא 24 שעות סטרימינג הכל טוב אני לא יודע אם היא יכולה סטרימינג 24 שעות אבל זה פאקינג כמעט זה נשמע כאילו כל היום שלהם מבלה בזה. טוב היא עושה מזה כסף כנראה אז אתה יודע. 6 שעות ביום לפחות במשך 30 יום אפשר להגיע לזה. אנשים ממש נהנים מהמשחק בגלל שיש לך כל מיני אירועים לפחות פעם בחודש, יש לך Daily Challenges. Okay. המשחק הזה הרבה פחות גרנדי ממה שהוא נשמע, כי הוא פשוט ממש כיף ומשתנה תוך כדי שאתה משחק. יש לך שלושה או ארבעה עולמות, אם אני זוכר נכון, ארבע, וכל, וכל עולם יש בתוכו כל מיני איזורים קטנים. שהם ממש שונים, ומפלצות שונות הן זזות בעולם, הן לא נשארות קבוע באותה נקודה, okay. למרות שבנקודה מסוימת, כשאתה נלחם במפלצת, היא יכולה פתאום להגיד, אה, להגיד, היא פתאום תחליט שאוי לא, אני פצועה מדי, ואתה גם רואה פיזית שהיא פצועה, היא צולעת, היא יכולה פתאום להתחיל ליפול תוך כדי שהיא... כאילו, okay, הלמוד שלך, כן? לא, המפלצת שלה את אה, אוקיי. שזה מגניב, אתה לא רואה את ה-health bar שלה, אין לך. מד חיים למפלצת. אוקיי. Okay. אתה רואה פיזית פשוט שהיא פחות סוף. בריאה. Okay. בוא נקרא לזה גרה. ואז כשהיא מגיעה לשלב הזה, היא יכולה או להתחיל להיכנס למצב של פרא, נקרא לזה, דרזרק מאוד, ואז היא תתקוף אותך בצורה פחות ברורה לך מה היא עושה. יותר רנדום, כאילו. נכון. ויותר חזק, או שהיא תחליט, לא, אני בורחת לכן שלי, או משהו אך, כזה. ואז היא הולכת, נכון. ואז היא שמה תנוח, ואם אתה... תיתן את הזמן הזה לנוח, היא בעצם תחזיר לעצמו חלק מהבריאות. שזה באסה. שזה מגניב. אבל זה באסה. נכון, אבל זה מה שיפה במשחק, הוא מתנהג ממש כמו חי. Mm. המפלצות ממש נראות כמו החלאות של, נגיד, חיות מהמציאות. יש לך מין יען משולבת עם דינוזאור, ומקרנף ענק. <laughs> <laughs> זה נשמע מגוחך, סורי, אבל כן. זה ממש, זה ממש מקורי, זה ממש יפה, יש לך מין... נשמע כאילו לקחו את המשחק ארק סובייבלי וול ושילבו את זה עם גריינדינג, זה גם גריינדינג האמת, <laughs> <זה> <laughs> ירון, כן. <laughs> לא יודע, אני שחקתי רק בטוטוריאל ויש לי כמה הערות בנגע למשחק הזה, <laughs> כן, בוא תגיד מה אתה חושב, <laughs> אה, כל השליטה עם הג'ויסטיק, אומייגאד oh עם הזוויה, כפי שאמרת אלי, אני משחק במחשב בעיקר, אומי גאד, בשאלת אקסבוק זה כל כך לא נוח, אני לא יודע מה הם עושים עם הקונטרולר, אני לא יודע מה, אני מרגיש שאני צריך לשבור את האצבעות כדי לשחק בכלל במשחק אז עברתי מקלב עכבר, כרגיל. <אח> גרפיקה, מזוויעה, okay? זה נראה כמו משחק בן חמש. באמת, באמת, באמת. כאילו, הצמחים נראים כאילו הם עושים מפלסטיק במקרה הטוב. ו... לא יודע, כאילו, כל הדמויות, כל הפוליגונים ענקיים, כאילו לא רואים טקסטורות בשום דבר. יש לי 1080, אז כאילו, אתם יודעים, כנראה הריץ על מקסימום ואולטרה. וזה פשוט מאכזב, בנוסף לזה, הנשק הם... שלך נהרס תוך איזה ש... חמש התקפות. דה פאק. ובטוטוריאל לא הסבירו לי איך לתקן אותו אפילו, אז פשוט יש לי נשק שבור, והייתי צריך לחזור לבסיס עם נשק שבור, ואז תקנו לי אותי שם. אני שאפשר לעשות את זה בשטח, כן? הוא לא נהרס, יורדת לך החדות שלו. כן, כאילו, ממש נהיה... ואתה יהיה... עושה את זה תוך כדי, בקרבות בעצם. אוקיי, אז לא לימדו אותי את זה בטוטוריאל, אני... אין מושג איך עושים את זה עדיין. יכול להיות שלמדו אותך. <ש> יש <ש> כמה שלבים של טוטוריאל, זה... יש המון מכניות במשחק. כן, זה למה גם אם... אתה נוכל לצאת כפתור, הוא עושה מין שלוש תנועות של שיוף על הרצפה, <laughs> ואני חושב שיש לך חוזר לחדות המקורית שלו, זה לא, זה לא משהו שאמור להדאיג אותך באמת. אוקיי, אין לי מושג, שוב, אני רק שיחקתי בטוטוריאל הראשון, כאילו נכנסתי לעולם, באה איזה מפלצת, לא יודע, אולד דרגון קראו לזה, שיש לו הר על הגב שלו. הפכתי את הספינה, עברתי למסך שאני נמצא על הר, שנראה כאילו ילד בן ארבע צייר. הייתי צריך לרוץ, זה באמת נראה ככה, הגרפיקה כל כך גרועה במשחק הזה, אני מצטער. תראו, תראו אתה כנראה היחיד שחושב ככה. לא, תתפלא, RPS חושבים ככה. מה אנשים חושבים שהמשחק נראה נהדר? יחסית לקונסולה, כן, אופן וולד בקונסולה, כן, הוא נראה נהדר. אופן וולד במחשב, זה נראה כאילו משחק הוא GTA 3. סבבה. גם על המחשב הוא נראה נהדר. לא. תסתכלו בפרינסקרינים, כאילו, אתם מוזמנים לראות פליי ודברים כאלה, לדעתי, כאילו, בושה וחרפה לעולם האופן וולד. מה עוד? לא יודע, משחקתי ממש קצת, אז נראה לי כאילו משחקיות היא ממש סלאגיש. כל ההתקפה שלך לוקחת מלא זמן, השתמשתי בחנית בינתיים. כי זה מציאותי. מציאותי עד נקודה מסוימת, כן? אתה מחזיק בחנית שגדולה פי שמונה מהגובה שלך. אני, <laughs> אני לא הראשון שאומר את זה. אני, יכול להיות שאני גם מושפע. <laughs> מאנשים אחרים. מדעות של אחרים, אבל אני גם מסכים עם... אם זה בתור מישהו ששיחק וזה, הקרבות מאוד מזכירים דארק סאולס במובן כן, של האנימציות, לא האנימציות ארוכות כי יש לך וויינדאפ של המכה והאנימציה צריכה לחזור למצב המקורי שלה שזה בעצם מה שהופך את זה יותר מציאותי וגראונד אתה נלחם במפלצת גם למפלצת יש מכניקות ואנימציות שאתה צריך לקרוא ולהבין זה בעצם מה שהופך אותה ליותר מעניינת. Mm. אתה יכול לבחון נשק יותר קל, אם אתה רוצה נשק יותר קל ברמה של המשקל. אם תיקח אחד מה-Havie Hammers שלהם, ברור שיהיה לך יותר קשה, בתור דמות, להניף את זה <laughs> ולהרביץ למפלצת. כן, זה ברור. אבל ה-domage per hit יהיה יותר גדול מאשר אם אני אקח את אחד מה שתוקף כמו חולה נפש שמסתחר סביבתו. <laughs> שזה <laughs> מה שאני אוהב וזה מה שאני עושה. אני אוהב את הצהרת גרף של זה, ואת הפלואידנס של זה, אז זה מה שאני בוחר, ונהנה. Fair enough, אני האמת ייתן לזה עוד כמה שעות, ואני קצת יצאתי ממשחק שהוא הרבה יותר מהיר, אז אני יכול להיות מאוד מושפע ממנו, כי that's כפי שאמרתי, זה משחק מאוד צריכיז, ואין לך 20 שניות להתעסק אפילו עם עצמך. כן, זה שני המשחקים ששיחקתי השבוע. יש לך עוד משהו לפינה יפנית? כן. כן. התחלתי ביום ראשון את רזידנט איבל הרימייק. Mm, okay. גם משחק קפקומי. שיחקת בפעם? שיחקתי מלא ברזידנט איבל. גם בראשון. נתקעתי באיזה בורסה. אני מתי ולא הצלחתי לעבור. אבל הייתי ילד אז. Yeah. אז לא שיחקת. <laughs> כאילו, לא, לא סיימת. את הראשון לא. את השני, שלישי. אוקיי. Okay. החלטתי לשחק במילה בו... שיצאה הכרזה ב-E3. על הרימייק של קראטי דנטי ול שתיים. אז אתה משחק בראשון. שאני ממש שואבתי אותו, בתור ילד. אני בראשון בגלל שהמכניקות עדיין טובות, אני אוהב את המשחק הזה. טנקי כזה, משל... טוב, נחזור לזה טיפה אחרי זה. אני מסתכל פה כי אני רוצה לראות את הרימייק של הראשון, ואיך שהרימייק של השני יהיה. כי הרימייק של השני יהיה טיפה שונה מהמשחק המקורי. לשנות עלילה, כן? הם לא משנים את הלילה, הם משנים את המכניקות. המשחק השני מאוד מזכיר את הראשון במובן של יש לך זוויות מצלמה קבועות, כן. ואתה צריך להזיז אותן בתוך עולם תלת מימדי כזה. כן, זה כאילו מצלמות אבטחה קבועות כאלה <אח> על קירות. <אח> בערך, חדכה. כן. וכמו שאומרים על כלי טיינק מאוד כזה איטיות וקבועות במקום. מצד שני, הרימייק של השני יהיה יותר כמו רזינטיבל 4 של מצלמה מאחורי הגב. והוא הרבה יותר, בואו נקרא לזה ככה, נייד. Okay. ונוח לשליטה למי שיותר מוכרים לגיימינג מודרני, בואו נקרא לזה ככה. Okay. אז אני רוצה טיפה שוב להיזכר בהרציה לשחק הזה כשהייתי יותר צעיר. המשחק הזה די קשה. כן, أو... משחקים של פעם משמעותית יותר, כשאני נשחקתי לא מזמן את מקס פיין הראשון מחדש, אומייגאד, oh לא משתווה לשום משחק ש... <laughs> כאילו, כל משחק ישן שיצא בשנות ה-90 זה כאילו את המשחק דארק סולס מבחינת המשחקים החדשים המודרניים. שיחקתי ברזית נתיבל כשהוא יצא עכשיו? גם בפברואר, אם בטח הרבה יותר קל. הוא יותר קל במובן של... יש לך יותר מפלצות פר משחק שצריך להרוג? אבל אתה גם מקבל הרבה יותר תחמושת, הם הרבה יותר נדיבים בסוגי נשק, בהרבה יותר בריאות בטח. לא בהכרח, אבל המפלצות הרבה יותר קשות להריגה בראשון. יש מקרים שאתה צריך לא... להוריד לו איזה חמש הדשוטים לראש, או לפחות חמש עשרה כדורים לגוף, שזה הזוי. כן, ובמיוחד במשחק ש... כן, כאילו שאתה לא מקבל גם התחמושת. נכון. <laughs> אתה כאילו צריך סקאבנג'ינג האנטינג וכל מות. אתה חייב במשחק הזה, הייתי חייב לברוח מלא. ועכשיו כן. שחזרתי לזה רק בזה, שכחתי כמה קשה לנווט. <laughs> אבל בזמנו נהניתי מזה, זו תחושה של אדרנלין הזויה ומטורפת. ואחרי זה אתה נכנס נגיד לאיזשהו חדר, ואו פאק, oh, יש פה פאזל. לא <laughs> הייתי מוכן לזה. למרות שהרש יורד, כי... המפלצות לא נכנסות איתך לאותו חדר בהכרח. כן. אז euh, היה מגניב. מה שאני זוכר, אני לא זוכר באיזה רזידנטיבל זה היה, היה איזה מפלצת ענקית שאתה תקוע איתה בתוך בית קטן, פיצי, נראה לי זה היה בשתיים, אני ממש לא בטוח. בס... ו... אני לא זוכר. אני, אני מסתרעס מס... יכול להיות, לא יודע, זה... ילדות, אני באמת לא זוכר. מה אני אעשה? אני זקן, אני בן 29. Um, מה שאני עשיתי שם, יריתי עליו איזה ארבע טילי כתף, ריססתי אותו בנשקים וכל זה, אוקיי, הכל בסדר, אפשר להמשיך לרצוח אותך. זה היה פשוט מגוחך, הייתי צריך לא יודע מה לעשות, זה כמו מטל גיר סולידיישנים, הרבה יותר קשים. אני לא זוכר על מה אתה מדבר, אבל כן, בכללי היו כל מיני מפצות שאתה. יכול להיות שפשוט לא היית אמור להרוג אותו באותו שלב, אלא לברוח. <laughs> יכול להיות, אני לא זוכר <laughs> מה עשיתי. <laughs> זה, זה מה... היה <laughs> משהו כזה ב... במשחק השלישי עם נמסיס שהוא עוד אפשריך לך בנקודות מסוימות במשחק ואתה לא אמור להרוג אותו כאילו אתה פיזית לא יכול כי זה לא המטרה באותה נקודה. אוקיי. יכול להיות נראה זה לא יודע אין לי מושג אני לא זוכר לאיזה משחק זה היה. שיחקת באמת על גרסולי? איזה. איזה שהם? אתה יודע. שיחקתי בשלישי ובחמישי. בישנים לא היה לי כל כך רצון. כדאי. ממש ממש טובים. חמישי אבל גם לא מטל גיר סולידי כל כך לצערנו. הוא לא מטל סולידי כל כך בעלילה. <laughs> <laughs> לא רק זה, גם משחקיות. המכניקה <laughs> ב... של הסטרף יותר טובה. מבחינת משחק, <laughs> אם לא לקשר אותו למשחקים המקוריים, כן. Okay. הוא מאוד מוצלח. <laughs> כן, אבל זה כאילו, אתה לא צריך באמת להתגנב במשחק החדש, אתה ללכת ולראות בכולם. כל הקטע של המשחק הישר שלך, אתה מגלים אותך, רוב הסיכויים שאתה מת. אין לך סיכוי לשרוד את זה. אוקיי, פה אתה כבר נכנס לנקודה של האם הוא תמטית ורעיונית מתאים לסדרה, או שהאם הוא טוב גם בתור המשחק בפני עצמו, שאני חושב משחק בפני עצמו הוא טוב, כן, אבל הוא לא מרגיש כמו מטאווירסולית שאנחנו מכירים ואוזן. זו נקודה טובה, אני לא יכול להגיד שהוא הפיניקל של השיא. של הסדרה, שהוא לא, הוא לגמרי. ממש כן, וואי, אני ממש מדאגה למשחקים האלה, שצריך למצוא את הפלייסטיישן 2, אחד שלי. ואת המשחק ולשחק בו. אתה בשלישי שיחקת? זה לא בפלייסטיישן 1, כן. לא, שלישי על ה-2. רגע, מה אלה? 1, 1, 1 ו2. 1 ו2, שיחקתי ב-2. סנקייטר יצא פלייסטיישן 2 לא היה ליד לו מזמן, שותף עזובה שלי פלייסטיישן 2, יכול לנצל אותה, זה נחמד, יש לי 2 כאלה, זה משנה שאתה רוצה אחד, דרך אגב, אבל קניתי את הקולקשן בעצם, אז בטח יש לי את זה ב-3 או 4, 3 4, הוא יצא גם בתור, הם כולם יצאו בתור קולקשן גם, חוץ מהראשון שצריך גם בנפרד למנות, לא לא, הוא גם יצא בתור רמאסטר, רמאסטר, כן, אני לחלוטין אחזור להם, כי זה, היו המשחקים אוהבים עליו. זה וספלינטרסל שהיה בערך באותו סגנון, רק יותר זה לא יפני, לא, זה לא יפני, אסור לך לדבר עליו סורי, סורי, רק אנקדוטה למשחקים דומים זה יהיה מחק נראה, אני עושה את העריכה, נכון, no control יש עוד משהו יפני שאתה רוצה לדבר עליו? לא אוקיי, אז נעבור לחדשות חדשות כן, חדשות חדשות, טכנולוגיה, בואו נתחיל עם טכנולוגיה, יש מלא ליקים של הכרטיס המסך של NVIDIA, סדרה 10, אין להם שום מידע, אז אין לי כל כך מה להגיד על זה, חוץ משיש איזה... 11. 11, 11, סליחה, 11. אין להם שום מידע, חוץ מזה... קונסול פזנט. אומר לך דברים כאלה, נו באמת. אוי, לא, נו באמת. גם ככה הכרטיסים שלהם פחות מעניינים. הסיבה לכך גם שהם אומרים לא טכנולוגיות חדשות, שזה למה הם פחות מעניינותי, ויותר מחכה לדברים של AMD, כי הם באמת משקיעים בטכנולוגיות חדשות, למרות שהכסיסים האחרונים שלהם הם זבל טהור. אני לא מבין בזה בכלל אין לי מון להגיד, אוקיי. <laughs> לא, באמת, אני לא... בסדר, <laughs> זה כאילו ויכוח, AMD, AMD, Nvidia יותר בקטע של הגן הסקור כמו שאפל, שזה זוועות עולם, ו-AMD אומרים כזה, אוקיי, קחו את כל הקודים, תעזרו לנו לפתח וישטפו את כולם, זה למה רוב הקונסולות עובדות עם AMD, כל הקונסורות עובדות עם AMD תמיד כבר מנה זמן. חוץ מהסוויץ' חוץ מהסוויץ' עובד עם... בסדר, זה תיגרה, נכון? תיגרה. תיגרה, תיגרה. בסדר, כי זה טאבלט. הוא מוצלח. הוא מוצלח מאוד, לא מגחיך. לא, זה מוצלח לסוג של מצויים שזה צריך. כן, NVIDIA מומחים במובייל לחלוטין, הם שולטים על כל המובייל כמעט. חוץ מאיזה חברה... קוואקום. לא, לא קוואקום, זה של NVIDIA. לא. קוואקום נראה לי זו חברת בת של NVIDIA. קוואקום זה חברה אני חושב שהם בדיוק קנו אותם, אני לא בטוח, לא משנה. טוב. קונים את כולם. הסדרה החדשה לא כל כך מעניינת בגלל שהיא, א' פה אין עליה כמעט נתונים, בנוסף לזה שהיא לא מביאה גם כמעט חידושים טכנולוגיים חוץ מעוד ראם ו-DDR6 שכבר קיים מיליון שנה. מה שיותר מעניין זה שיש משחק חדש ל שאחרי חמש שנים של שקט טהור. זה לא Half Life שלוש? לא, לא, זה לא Half Life שלוש או פורטל שלוש שכולם רוצים. לא, מה, אני רוצה להתפרדד שלוש. די עם המשחק הזה, די, הגיע זמנו למות וטוב שהוא מת בשתיים. איך אתה מות על זה? לא הרבה זמן, אתה יודע, 29, אין עוד הרבה זמן. אני עושה גם על קטנה שזה עוד יותר מוריד את החיים שלי. המשחק החדש של ואוו קוראים לו Artifact, הוא כרגע בבטא מאוד מתקדם. Yes. Uh, מה? בטא <laughs> מאוד מתקדמת. בטא מאוד מתקדמת. Uh, okay. זה בעצם סוג של Magic the Gathering עם דמויות של uh, המשחק המפורסם שלהם, דוטה. זה uh, TCG? TCG uh, בערך. Uh, מה שקורה זה בעצם, יש לך בעצם... שלוש זירות שלו נלחם בהן במקביל. אוקיי, okay, זה מוזר, זה מוזר, כן, אני יודע. אני הסתכלתי ונינדתי את הראש בצורה של... What? כן, זה כאילו, תחשבו שאתה משחק עם מג'יק בשלושה זירות מקבילות, וכל זירה יש בעצם לכל אחת טאוור, אתה צריך להשמיד שתי טאוורים כדי לנצח כמובן. הם שמו ליינז. בדיוק, הם לקחו בעצם את מג'יק דה גדרינג, שמו לו, שילבו עם דוטה, וגם כל הדמויות של דוטה נמצאות שם כמובן, וגם המפלצות. ושום את כל הליינס בנוסף לכך. <אח> מוזר לחלוטין. הייתה היית לי תקופה שהייתי משחק הרדסטון די הרבה. הרדסטון? ירד לי, כי, פשוט, כי כבר אין לי כוח לגריינדינג של הקוויסטים היומיים וזה, ואין לי כוח לשלב להם גם. אז <אח> כן. זה היה מוצלח, אבל איך, אני נו וואו. הדמויות של המשחק, זה הגיבור שלך, או שאתה... או שאתה מוריד אותם לתוך ה-lanes שיילחמו. זהו, יש לך, לפי מה שהבנתי, כי היה רק הצצות ממש קצרות, חמישה גיבורים, אתה צריך לסדר אותם לפי השלושה-lanes. נכון, כמו במשחק. בדיוק. ואז מה שאתה עושה בעצם, יש לך, אתה מתחיל עם חבילה של 40 קלפים. אוקיי. ואז לאט-לאט אתה יודע, פותחים קלפים, כל שלב, כל, כל, כל פעם שאתה מסיים כאילו, את שלושת הזירות אתה פותח עם <חל> חבילה קלפים <חל> כרגיל, כמו בכל משחק. Uh, כל משחק קלפים, ואז uh, בכל זירה אתה יכול להשתמש בקסמים רק של ה... בצבע של ה... בעצם הירו שלך שבחרת. בוא נדבר מוניטיזציה. כמה? 20 דולר, שזה לא כזה הרבה. אתה קונה אבל את הכל, או שאתה גם צריך לעשות הלוקינג ולדאנטינג? זהו. הם, לטענתם הם מאוד נלחמים שזה לא יהיה פייטווין, אבל מצד שני אתה יכול לקנות קלפים נדירים, אה, וחבילות, ובוסטר פקס, ועוד מיליארד דברים, ואז כזה, אה, זה פייטווין כנראה. הם טוענים שהקומן כנראה יוכלו להילחם בקומן נדירים, מה שזה לא יהיה. זה מה שהם אמרו, רר קומונס uh, יוכלו להילחם בכנופים הבאמת נדירים ויהיה להם מכניקה שיכולה, אם אתה מספיק טוב, לאזן את הזירה. Uh, זה מה שיש על המשחק הזה, בנוסף לכך עוד חדשות טכנולוגיה על דברים חדשים, מג'יק קליפ, אתה בטח מכיר. לא? לא, לא יודע מה לא. Okay. אוקיי, מכיר VR? אוקיי, זה AR, Augmented Reality. זה אומר בעצם שאתה רואה את העולם סביבך ואתה מתקשר איתו. אתה רואה אינטראקציות בתוך העולם עצמו. בדיוק. Magic Clip היה מולד בקפיצה קסומה קדימה לדבר הזה מ-Holelands. זה טכנולוגיה? או שזה מוצר בתוך מוצר? זה מוצר שעולה סכום מגוחך של 2,295 דולר למשהו שחיקו עליו בערך. ארבע-חמש שנים, וכל פעם הראו טיזינג uh, מאוד גרועים כזה, יש הכרזה גדולה, הנה ככה הוא נראה. תודה לכם על ההכרזה הגדולה שהוא נראה ככה. Mm -hmm. וגם המראה הזה השתנה ארבעים פעם בערך במהלך הזמן הזה. Uh, מה שזה בעצם עושה זה, אתה שם את המשקף במחשב קטן בכיס האחורי שלך, ואתה יכול שעתיים שלמות, שזה כלום זמן, כן? לראות את העולם ולשחק משחקים, הם טוענים שהם רוצים גם ללכת לעולם היותר מקצועי כמו כולם, לרפואה, ללוגרמות רפואיות. או למזיאונים, אוניברסיטאות, המצאות. בדיוק, השאלה, השאלה כמה זה נורמלי סיורים. עם שעתיים בטרייה, זה כלום, זה ממש זה ממש, ממש סיורים. לסיורים האמת. לסיורים כן. סיורים במזיאון כן. לשעה שעתיים. אבל תחשוב שאתה כאילו... אלף. כל אחד על 2,300 דולר ואתה צריך שיהיה לך סט כאילו 20 כאלה. זה גבולי, אין ספק. ואם הם רוצים לכוון לשוק המקצועי של הרפואה, זה לא יספיק. כן, מה... הם צריכים אולי לחכות לטכנולוגיה טובה יותר של המעבדים, שיהיו יותר חסכוניים, או אולי לבטריית יצורים לדבר. כן, מה שכן מחדש בו זה שהוא אוטונומי לחלוטין. אתה לא צריך מחשב, אבל זה די חדש. לא, בנוסף אמרתי שזה לא, פשוט אם זה בכיס זה הרבה יותר נהיום. כן, יש לך כזה עיגול כזה חמוד כזה בצד, שאתה מכניס לכיס, יש כזה הולך מה שבא לך. ה-Field of View הוא לא משהו טיפה יותר גדול מזה של מייקרוסופט, לא אמרו כל כך אחוזים, אז לא יודעים אותם. והבעיה הגדולה של Magic Clip, שכל מי שעשה סיקור על זה אמר בעצם, כי לא קיבלתי את זה לריווי וכנע לי לקבל את זה לריווי, מי רוצה? כן, אני לא, אני לא מספיק מוכר בעולם ה-VR, למרות ש... כן, לא משנה. <laughs> מה, ש, מה שבעצם הבעיה שלהם אומרים שאי אפשר לשגר את זה במילים, להסביר בעצם איך החוויה נמצאת, אפילו אם אתה מצלם דרך המשקפיים, כי זה נראה מוזר, זה לא נראה תלת-ממדי. בעייתי, זה לא כמו VR שאתה יכול אשכרה לצלם את הבן אדם ואז רואים אותו בבריכה, זה הרבה יותר מורכב מזה. בנוסף uh, לזה, מה שהם יראו בדמוים שלהם זה שאפשר לעבוד לזה עם uh, מלא מסכים, כי כאילו לא תרמד לי מחשב, יש לך מסך מחשב רגיל, ואז אתה יכול לעשות לך מיליארד מסכים בצד, וסטוק מרקט, וכל mm -hmm. השטויות okay. האלה, ומיוזיקה, ודברים כאלה. יש לו עוד קטן כזה, של 6FOV's, uh, שיש כיוונים שאתה יכול לקוון איתו, כמו לכל uh, VR נייד. וזהו, זה מה שיש uh, על הדבר הזה, זה הטכנולוגיה של היום, ושייצא כבר... VR הלחותי, זה יהיה נחמד. זה ממש נחמד שזה יצא ולא עוד תוספת מיליארד דולר ואם אתה קונה את HTC-Vive Pro, אתה לקנות עוד מאונד כי הוא לא מתאים לפרו. מי שימציא זה מטומטם. כן. ועכשיו לי יש חדשות. כן. זכית בלוטו? הלוואי. דאמת. האמת שהסוג של זכיתי בלוטו. היותרון חדשות על Red Dead הייתה חשיפת גיימפליי, קלאפס קלאפס קלאפס, אבל זה לא בדיוק חדש, זה לא לספוד בלוטו, זה כל העולם, זאת חשיפת גיימפליי, אה נכון, רק זוכר כולם זוכרים, הלוואי, כן, אתה אומר לא מתלהב בכלל, פחות אהבתי מערב פרוע, אני לא כזה משחק עם מערב פרוע, הבנתי, אבל, נראה במובן מסוים GTA like כזה, מרנם. כי הטכנולוגיה, לא הטכנולוגיה של זה ממש באנימציות ובאיך שהעולם זז ומתנהל והטקסטורות אפילו למרות שאני לא יותר מדי מבין בזה נראות טיפה GTA like או מנוע ממש. זה אותו וש... מנוע, שע... זה אותה שע... חברה, כן, כן, כנראה... לא, לא, ברור, <laughs> אבל <laughs> יש דברים שאפשר לעשות נגיד עם Unreal Engine 4 שהוא נראה שונה לגמרי, <laughs> אבל <laughs> אוקיי, סליח. אני מבין את הטענה שלך, <laughs> נמשיך הלאה. <laughs> הוא נראה ממש נהדר, גרפיקה מדהימה ולחשוב <laughs> על זה שזה רץ על אקסבוקס 1 ופלייסשן 4 כרגע זה עוד יותר מדהים בעיניי כן אבל הוא... היה 4 פרו ואקסבוקס 1x כן. להחיד ביניהם, זה לא הגרפיקות זה הרזולוציה כנראה כן, סבבה אבל הוא עדיין נראה נהדר וטוב כשהוא okay. סבבה uh, הראו לנו את המכניקות של התנועה יש לך סוס שאתה יכול לטפל בו, ככל שאתה מטפל בו יותר, הוא יותר נאמן לך, הוא זז יותר טוב, יותר נוח לך לשלוט בו. על המכניקה של הירי, כשאתה... לא, זה לא... <laughs> <בית>. <laughs> זה אני לא <laughs> זה יותר כמו מכונית שצריך לשמן אותה כדי שהיא יותר טוב. לחזק את הקשרים כאילו, בינך לבין הסוס, כן, לא ל... לנקות דבר. אותו, להביא לו את האוכל המתאים. להבריש אותו כנראה, ולא אותו. תצחק, אבל <laughs> אתה רואה את זה? כאילו, אתה רואה שהוא מבריש אותו? איזה מגניב. ויש לך מין פאסי כזאת. פאסי, אוקיי. Okay. ש... זה יהיה אונליין כאילו? לא. זה רק סטורי מורד okay. בינתיים אורו נור. Okay. יש לך מין חבורה של נוכלים שמסתובבים איתך, אתה בעצם מין סגן ב... <coughs> ב... לה... לא להקה, למה אני מדבר על להקות? <laughs> ו... חבורת פושעים, שאתה בעצם מסתובב איתם ו... מקבל מהם משימות, מנהל איתם קשרים, אחד מהם יותר רוצה לצוד, אחד מהם יותר רוצה לצאת ו... לבר ולשבת שם ולהמר, okay. וכל מיני עניינים כאלה מגניבים של המערב. Nice. בטריינר הבא גם יהיו לנו כל מיני משימות וסטורי מישנס והדגמות לדברים כאלה שזה נראה לי מעניין. אני ממש, אני ממש מחכה למשחק, אני ממש אהבתי את המקורי. כן, okay, משחק ממש נחמד. אם מדברים על משחקים טובים פלייסטיישן, גיטרויט, אהבת או לא? כן. אבל רק לפלייסטיישן או אחד. גם אני עשיתי רק אחד, תקופת מבחנים, אין מה לעשות. אה, עשית אחד בסוף? סיימתי אחד בסוף, כן. איזה ספקניה שלא עשית בכלל. נכון, ואז הספקתי בדקה ה-90 לך לעשות כזה. היה שבוע הרי דיליי, נכון? לא, הוא די ארוך. נכון, ויש לנו גם מיליארד סופים, לפי מה שהבנתי, כאילו... משחק א' כל נראה מדהים, מדהים מדהים מדהים. אני לא יודע אם ביקורתי מדי. אתה לא <אח> יודע ככה נראה? לא, אני, שנייה, תקשיב לי טוב. Okay. אני לא יודע ביקורתי מדי. Okay. לכן אין לי יותר מלא דברים להגיד על דברים בכללי. Okay. אני נהנה ממשחקים בתור שחקן. אפילו כשדברים הם פחות טובים ממה שהם, אני פחות אתלונן על זה, ופשוט נגיד לכבד המשחק <laughs> ומחק אותו. אבל... הרבה אנשים מדברים על הכתיבה של דייוויד קייץ'. יש מין עניין כזה של... יש עניין כזה לקרוא לכתיבה שלו קיצ'ית וקלישאתית ובנויה בצורה מאוד בנויה בצורה מובנית. אני יודעת איך לתאר את זה. כאילו, היא מאוד צפויה. צפויה, אוקיי. נכון, כן. אבל כאילו, קיצ'י זה לא בהכרח רע. תראו את כל הסרטים שיוצאים לאחרונה. אתה לא יכול להגיד שהם לא קיצ'ים. זה לא קשור ל... סביבה ומה שיוצא בנוסף אנשים פשוט קוראים לזה קידשיט וכתיבה של דיוויד קייג' <laughs> עכשיו הכתיבה לעומת המשחקים הקודמים הרבה יותר טובה כן. והרבה פחות בנאלית וכמו שאמרת יש לי למשחק הזה מעין אמ, לא מנוח, מין נוח זה מין טבלה שמתקדמת כן טבלת עץ שמתקדמת בכל פרק ויש על זה 20 פרקים וכל טבלה יש לה משהו כמו 500 אופציות שונות שאתה יכול להגיע. ובתוך כל אופציה שאתה יכול להגיע יש כמה אופציות של דיאלוג. לי, אם אני זוכר נכון, באחד הראיונות דיוויד קייג' אמר שהתסריט היה משהו כמו 30 אלף עמודים. וואו. עמודים. כמה פעמים צריך לעשות משחק הזה? לא 30 אלף שורות טקסט, שזה הזוי. <laughs> 30 אלף עמודים. זה מטורף. או 30 אלף או אפילו 3 אלף עמודים. שלוש אלף זה נשמע יותר לגיטימי. יותר לגיטימי, אבל... אבל זה עדיין הזוי, כי כן. כס... תסריט של סרט מגיע לחמש מאות. באמת? טוב, אבל תחשוב שזה בעצם כמה סרטים. זה כי... שישה סרטים ממוצעים. אז... כן, ויש מלא לפחות סופים. לפחות או בממוצע. כן, אבל זה מסתדר עם זה שיש מלא סופים, לא כמו משחקים כמו heavy-ray. לא heavy אבל rain. סופים זה עדיין נשמע, סב... אבל סופים זה נשמע יותר, אתה מוריד מחשיבות של זה, כי סוף... זה נכון. רק חמש עד עשר דקות. נכון, נכון, אבל כאילו, כל התהליך של להגיע לסופים האלה זה עלילה שונה לחלוטין. כל פיפס קטן שאתה עושה במשחק הזה באמת משנה. זה לא כמו אה, המשחקים האלה של... זה משנה לדברים גם תוך כדי המשחק. כן, אבל הסופים הם די קבועים, הם רק משנים דברים קטנים, סבבה. נכון שאתה יכול פשוט להוסיף את זה בתור אופציה קטנה בתוך התסריט, אבל זה לא, אבל זה לא צריך להוריד מהחשיבות של זה, כן. כי... טקסט באורך כזה זה הזוי, ואתה לא יכול לשמור על רמה אחידה של נכון. מצוינות, או ההפך, הכתיבה שלו פה מאוד משתפרת במקומות מסוימים, ובמקומות מסוימים הם באמת גם מאוד בנאליים. יש נקודות טיפה קרינג'יות, אני מסכים, של אוי, לא, אנחנו רובוטים, תנו לנו סיור, <laughs> תנו לנו שוויון, כן, כן. טיפה בחייני כזה, אבל בסופו של דבר זה כן עושה בצורה מוצלחת. כן, אבל תחשוב, אתה יודע כמה זה המשחק הזה בפיתוח? כאילו, כמעט עשר שנים. כמעט כן היה את הטריילר הדמו הקודם שהיה רעיון רעיון ראשוני כן בדיוק הטריילר של קארה ואז ממנו אמרו כזה אבל תוציא את המשחק נראה מדהים נראה מדהים נראה מדהים היה שקט שקט שקט שקט ואז פוף פתאום המשחק הזה יצא בלי כמעט הודעה מוקדמת אז הם בעצם עבדו עליו תוך כדי תוך כדי שהם פיתחו את ביאנד טו סורס אני משער אני לא יודע אבל זה נשמע לי לגיטימי התחילו רק את העבודה? כן זה נשמע לגיטימי כנראה שהם התחילו את העבודה. סבבה? ממש משחק טוב. מומלץ, תשחקו אותו. אם לא, ואם אמרת שאתה לא כזה קריטיק על משחקים, תשחק אידי.אף, תחזור לזה. אז אמרתי, לא רוצה לשחק בו. זהו. אמרתי, אני לא קריטיקל, אני לא מעביר ביקורת טוב, אני פשוט מבחר לא לשחק בו. זה כל כך טעות. ממש אתה לא, טוב. אתה רק עוזר לטענה שלי. שזה טעות לא לשחק בו? למה? אולי. הטענה שלי הייתה שאם אני לא נהנה אני פשוט לא משחק. אבל לא שיחקת אז אתה לא יודע. לא, לך. אני ניסיתי. אני לא רק שלא ניסיתי סבבה, לא ניסיתי. <coughs> אני סותר על עצמי פה. לא אהבתי את הגיימפליי, לא אהבתי איך שהוא נראה. לא... קשה לי להתחבר לאיך שזה נראה והכל זז. אני בכל לא לשחק בו. אבל הגרפיקה של מסה אתה כן התחברת. סבבה לגמרי? לא. יחד דעתך. אוקיי, זה גם סובייקטיבי. כן, האמת שכן. טוב, אנחנו סיימנו. כן, נראה לי זה מסכם. וואו, פרודקאסט ראשון. פרודקאסט. פרודקאסט, סליחה. פרודקאסט ראשון, ש-52 דקות, שזה מרשים לנובים כמונו. דרך אגב, אני לא עורך אותו בכלל. גם נהנית. כן, אני משקע. אני לא אכלח לערוך אותו, פשוט לשלוח אותו ככה. מקווה שנהנתם, אנחנו נשתדל לעשות אותו שבועי, זה המטרה, הוא עוד מעט ליפן, אז כנראה שיהיה דיליי בשבועי, פגרה מאוד מוקדמת. מה שנעשה בסקייפ או משהו? אני טס עם סוויץ' ו-PSD טס, אז תצטרך להשאיר לי את הבלו. אין לך בעיה? אוקיי, סבבה. בלו זה המיקרופון, כן? זה גם צבע. כנראה, והמיקרופון לא כחול, שזה משעשע. לבן מאוד. כי בלו סנאובול, לפחות זה לא ילו סנאובול שזה היה חליה מזוויע. טוב, נתראה בשבוע הבא אולי, תקווה, ביי.